Світ, до якого вона так мріяла потрапити в юності, нічим не вразив її. І Марина захвилювалася. Мало ж бути щось, що змусить отягматися і у голос висловлювати емоції. Вона навіть почала пишатися собою, цитуючи сковороду. Світ так само не упіймав її у свої солодкі тенета. І вона почала розставляти їх сама, бодай на своїй службі удане В'ячеславівне. Марина п'є каву і мимоволі позирає на зачинені дверцята кухонної шафи. Навіть крізь них вона бачить гарну пляшку коньяку, до якої затялася не торкатися. Затялася з вчорашнього вечора, замкнувши дверцята і заховавши ключ у керамічний високий глечик, що стоїть над плитою. Я трішечки, умовляє себе Марина. П'ять крапель у каву, будь ласка. Ні. відмовляє її внутрішній голос. Забирайся під три чорти, спалахує Марина і перекидає глечик, ключ падає на підлогу, п'ять заповітних крапель перетікають у філіжанку. Тепер їй зовсім добре, можна збиратися на роботу. Телефонний дзвінок підняв Дану о дев'ятій. Чоловік, як завжди, залишив слухавку радіотелефону, казна, де й Дана, ледве розплющивши очі, забігала по квартирі, відшукуючись, звідки ли не настирливий звук. Слухавка виявилася на кухні під купою вчорашніх газет. Дана натисла кнопку «Алло», – дзвонив охоронець із прохідної. Дана не одразу зрозуміла, що він їй говорить – і Іванові цьому кремезному і загальмованому орангутангу довелося повторити повідомлення двічі вбито номера сьомого. Так, так, убито, пострілом у груди, сьогодні вночі. Міліція вже в офісі, вимагають негайної зустрічі з начальством. Окей, дано В'ячеславіно, не хвилюйтеся, дано В'ячеславно. Ні, ні, це не податково, я ж на цьому розуміюся. Усе зрозуміло. Кава коня Канчоусе. Добре. Передзвонити Марині? Добре. Нехай чекають, ви будете за півгодини. Окей-окей. Ідіот, подумки сказала Дана і кинула слухавку. Цього ще бракувало. Номер сьомий був найкращим екземпляром. Жалко хлопця. Але при чому тут ми? Адже хлопці, певно, ведуть бурхливе життя. І вона почала худко збиратися. Спочатку підконтрастний туш-туш. Навіть у такій ситуації вона не могла відмовити собі в цьому задоволенні. Вода заспокоювала її, а велике люстро, яке Дана колись придбала для ванної кімнати, завжди тішило приємним зображенням. У всіх інших дзеркалах Дана виглядала на свої 36, А саме це омолоджувало її принаймні років на сім. Дана, Данусю, немов промовляла до неї блискуча поверхня, подивися, ти ще молода. «Твоя молодість вічна». Дана В'ячеславівна і справді виглядала непогано. Коротка стильна стрижка вигідно підкреслювала великі очі і довгу шию. Щоправда, треба було негайно схуднути кілограмів на п'ять. «Займуся цим наступного тижня», – вирішила Дана і показала своєму зображенню язика. І миттєво схаменулася. Якщо неприємності і справді серйозні, ці зайві кілограми злетять набагато раніше». До неприємностей і навіть до життєвих трагедій вона звикла. Чого тільки коштували їй два розлучення, три невдалі спроби народити дитину і ціла вервечка інших поневірянь, аж поки не прибилася вона до цього умовно тихого берега із чоловіком, який був старший за неї майже на 20 років, і дозволяв робити своїй дівчинці усе, що вона забажає. Петро Петрович, який й досі залишався на коні, керував філією, українсько-італійської фірми, що шила модний одяг. Завдяки своєму багатому життєвому досвіду він чи не першим розглядів у Дані неабияку особистість. Спочатку Дана працювала в нього як демонстратор вечірнього вбрання. «Саме вечірнього», – наказав він, побачивши в Дані типажнічної кішечки. Якось 10 років тому він підвозив її додому після офіційної вечірки. Не помітно для себе – вони просиділи в авті перед Даненим будинком до третєї ранку. Чого вона тоді так розійшлася? Чому він так уважно вислуховував її безкінечні історії і жодного разу не натякнув на те, що пора піднятися до неї на каву? Дана й не пропонувала. Наприкінці розмови ні про що він надовго замовк, запалив, і вона вже подумала, що своєю відвертістю вчинила дурницю. Але Петро раптом сказав –